Până la urmă, nu e de la asta. Mă. Pentru Steaua. Da, cu cel a dat? S-a ambiționat. A dat un șut-tac de la da lui praznic. Cu sete? Da. Nu <laughs> am inteles. Ia ieși, mă. A da. ieșit Acum a... Pe spus. poate să bea liniștit că El rămâne ani. un băiat extraordinar Și, haios și a zis Doamne, am încercat da. de mai multe ori Acum a fost să iasă. Da. Și ce zici? Că uite, o să te amendeze ne Gigi Că ai dat gol A da record Pe a, salariul mare nu se simte Eu zic Era că pus pe șotii. La golul de aseară Măcar jumătate de amendă s-a dus Îți dai seama Și cum e? ca greșeala recunoscută da, A fost cu ea și adică -a, -a Dar Nu mai să... contează Au bătut până la urmă Bravo, foarte bine Da, să vedem joi. Că atunci e pești pe știri, la Cunic. A, joi Trebuie la... Să ca să meargă mai departe, să spere să meargă mai departe. Deci nu cred. Stai așa că au, acum au greu în cuplele europene. Pe asta. Am înțeles. Sunt state în la știri. Da. De rapid tot nimic. Adică așa ți place. Vă da? Nu mai știu nimic de rapid. A, am jucat și noi în weekend cu VK Soccer. Așa? Și i-ați pulberat? 8 la 1. Mamă! Europa De Pe aceeași frecvență cu tine.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 O piesă se aude în premieră live În deșteptarea în această dimineață Din garajul Europa FM după ora 9 Vă spunem din nou bună dimineața Și mă gândeam ascultând piesa asta Și gândindu-mă la prima știre din această dimineață Dacă în dragoste pozdamită. Că de acolo pleacă tot eu, eu zic să nu intrăm, în să nu ne ducem da, în direcția da, da, asta Da, nu mergem în direcția asta Dar mă gândeam și da, da dar răspunsul este da Nu, dragostea e pură și adevărată În dragoste mită, adevărat Asta ca să vorbim și de puțin mai încolo De concursul care debutează astăzi ah, A, fraților, da, avem un Gândește super până. Un concurs foarte, foarte mișto, foarte tare Cu premii foarte frumoase și stați pe recepție. Că o să vă placă foarte mult. Între timp, să ne, mă rog, să ne bucurăm că a ieșit soarele. E soare, e soare de 70 20 de minute de când n-a mai fost soare la 70 20 de minute. Sunt un fel de 8 și 20 de minute pe vremuri, nu? Așa e, păi de asta Nici nu o să țină mult. Da. E adevărat. În 2-3 săptămâni iar ne prindem tunericul Nu nimic. Când noi ne bucurăm, avem știri luminoase despre patria noastră în care se face dreptate, cum ar fi asta pe care am găsit o zilele trecute și mi-a dat de gândit despre noțiunea de justiție și dreptate în România. Am găsit, a fost prins un polițist de la rutieră. Mai mult a fost prins, acum a fost condamnat, care a luat o șpagă îngrozitoare de 300 de euro, i-au dat 4 ani de bulău. Uuuu, da. mama. Deci 4 ani, mă rog, făcea radar cu un coleg în 2014, l-a prins pe unul, nu mergea prea tare, 68 în localitate, adică nu era de luat carnetul. Și m mă rog, i-a dat atunci o amendă de 225 de lei. Dar, dar polițistul, organul atent S-a prins că contravenientul era de fapt infractor pentru că avea permis fals. Ah. Și descoperind el că avea permis fals, ce s-a gândit, mamă? că. Fac... de niște bănuți. Da, e de niște bănuți. Ei, mă rog, i-a niște bani, s-au întâlnit, s-a dus firește la procuratură, a ieșit a... un flagrant. Da, a ieșit un flagrant, polițistul a aruncat banii pe jos și a încercat să fugă, deci a făcut și mizeria, a aruncat hârtit pe jos. Uh -huh. iertat, și l-au prins. Pentru un cetățean care avea permis fals, nu e chiar așa firesc să se ducă la poliție. Știți ce zic? la. Da. Bă, acum și Aică și l-am la gândit. Avea permis fals, dar l-a luat capul -a când de geruta da, și eu un permis fals, nenorocit ăla da. a și da. mea 300 de euro nenorocitul. Da. Da. De cât 300 de înseamnă că suntem bogați? Da. Bună asta, mișto. Da. Pe de altă parte cred că scapă, adică dacă denunță într-o situație. Dar astea scapă. Scapă mai ușor, nu cred da. că scapă. Da, rău. da, da. Bine, dar pe de altă parte m-am oprit la asta. 300 de euro patru ani de pușcărie, că a luat cu executare. Și nu tot făceam balanța. Nu ți iese 300 da. de euro, 4 ani de pușcărie și mă gândeam, bă zic, FNQ, fost un ministru al transporturilor Care a fost ministru până când a fost condamnat România a devenit prima țară Din Uniunea europeană care a avut un ministru În funcție cu condamnare Pentru puțin timp, dar mă rog La prejudiciul la el era de 5,7 milioane de lei Deci un milion jumate de euro Bun, nu era șpagă, ca să lămurim păi deci, Prejudiciul nu e șpagă Cum cât a luat? 5 ani de pușcărie Păi e... e mai mult, nu? Înțelegi? Da Da Bun, prejudiciul Eu nu e șpaga, mai da? Adică noi nu știm cât e a dat de FFNQ sau cât a luat, sau cât a învârtit pe acolo ca să poată să facă afacerea aia care a prejudiciat statul român cu 5,7 milioane. Cred că spagat a fost de 400 de euro și de asta i-au dat 5 Aha. ani. Da. <laughs> da. Dar la cazul Hrebenciuc, de exemplu, care încă se mai judecă. Viorel Hrebenciuc, mai țin -ți minte Gusganu Rozaliu, Guzganu -Rozaliu colegului de misiune da. de vineri, da? Cu afacerea aia cu retrocedări ilegale de păduri, cu deputatul Așa. Ioan Adam, cu monstruozitatea aia? O nimic toată, 300 de milioane De euro mm -hmm. 300 de milioane de euro, prejdiciul Acolo cât să fie? Adică dacă îl un nenorocitul ăsta te Care eu, a luat te... și el o șpagă de 300 de euro Și a aruncat pe jos și a fugit 2 jumate cu suspendare <gâștă> Mă, cât îi dai care vorbaia aia prejdiciul? 300 de milioane de euro Bun, i-au prins, nu s-a întâmplat Poate de asta Trebenciuc, Dar la... nu putea, Trebenciuc nu putea să alerge și să arunce da. banii Înțelegi, nu da, nu a făcut polițistul. Vrea da, da. să alunce cu cărămizi. Exact. <laughs> Dar al păi ideea... de truică ăla, al de truică fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase. De la cât a... 130 de milioane de euro. Își pagă la, la fel, nu și pagă, pardon, Prejudiciu, cu afacerea aia cu retrocedări de păduri. Trei ani. Bă, și cât îți dai ăstuia? 3 ani două luni, Și două luni. Și... jumate, bună purtare și aici. Scrie și o carte, nu, două osgar, scrie 60 70 de cărți. <laughs> Păi da. da. Păi Și acum la fel, n-ai văzut că se senatorii, senatorii. Deci guvernul a modificat ordonanța aceea de urgență. de poziția CAS, e da. în fața închisorii. Da, deci guvernul modificase legea aia care permitea reducerea pedepsei cât o lună pentru fiecare carte scrisă, guvernul a spus nu e regulă, o lună pentru oricât scrii. Și senatorii au zis: Ce ai făcut? Mă ne lăsăm noi colegii și au făcut -o la alu. Acum, întorcându-mă la. 20 poli... de zile pe carte. Da. La polițist, eu i mai da un an. De ce? De ce de doar e... pentru 300 de euro prost? pe cuvânt, chiar așa. Dar da, vezi, pentru asta, 300 adică... de euro, putea să ceară cel mai mult. Uite, băieții ăștia. N-au putut să fie un exemplu pentru el. Eu cred că judecătorul tocmai a vrut să dea un exemplu, dar asta i-a dat o pedeapsă mare care să facă vâlvă, Aha. pentru că la politicieni oricum, că le dai 6 luni, un an, 2 ani în suspendare, oricum e mediatizat. Da, oricum știe -asta, dacă lua pedeapsă cu suspendare, nu mai vorbea nimeni. Aha. Săracul, na. Dar a trebuit să fie un exemplu pentru... Ceilalți păi, funcționari publici, nu? Da. Uite deci, ce se poate întâmpla dacă eu o șpagă. Eu zic să-i pedepsească exemplari pe aia care nu iau nimic. Să vezi atunci ce exemplu se dă. Mă scuzați, mi-a dat și mie să o pagă să bag Bizidei. Se poate Hai, că imediat. Bizi la Europa FM. Bună dimineața! Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Hai să-ți dau un pont. Există peste 8.000 de soiuri de mere în întreaga lume Și chiar dacă n-ai gustat nici jumătate dintre ele Poți savura merele roșii și delicioase din soiul Super Chief Care cresc la noi Pulpa lor este crocantă, suculentă și mai puțin acidulată Pentru prospețime de la noi La Lidl ai mere premium românești la doar 4,49 lei kilogramul Piața Lidl Prospețime zilnic O vedeți pe doamna Bosumflată? Deși nu mai e nimeni cu ea În mașină, doamna Proxana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 Vină la Dedeman și iați biblioteca Heron la doar 399 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 Vino la marea redeschidere a magazinului Practicăr din Militar Shopping Center Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici Mașină de spălat cu presiune Black Decker, 1400 de vați, două tije spălare și perie terasă incluse la doar 299,90 lei Grăbește-te! Stoc limitat! La casă, la casă, Din 24 octombrie intră și tu în lumea afacerilor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 7 și 34 de minute Moise Guran, Bizidei Bună dimineața și bine v-am găsit! Deși datoria externă a crescut cu aproape un miliard de euro în ultimul an, țara noastră are în acest moment probabil cea mai mică datorie din ultimii 5 ani. Profit de ocazie ca să clarific niște lucruri care încă sună destul de rău în mintea multora dintre noi și care lezne pot fi manipulate pe la televizor în vremuri de restriște politică precum acesta. Bizidei cu Moise Guran, la Europa FM Dacă ești gospodar și îți faci arna car, esențial este să nici nu-l montezi de frig în casă, dar nici să nu consideri un credit ca pe drobul de sare ce te va strivi într-o zi când nu vei mai putea plăti ratele. Altfel spus, pare un truism ce o să auziți acum, dar o de euro o rată lunară poate fi o catastrofă pentru un cetățean care nu câștigă atât de mult într-o lună, în timp ce pentru un Ion siriac, desigur, ar fi o glumă. Soluția normală e logic să fim cu toții ca siriac, nu? Glumesc, dar fiți la fel e și cu datoria publică a unei țări. A noastră este azi în dolari americani de vreo 5-6 ori mai mare decât era la momentul în care. Ceaușescu a decis să achite tot anticipat. Bineînțeles, azi avem și PIB-ul, deci ceea ce producem și noi ca Gospodarul din poveste e tot de vreo 5 ori mai mare decât în anii 80. Dar dacă pe atunci ratele anuale erau cam la 10% din PIB, azi statul român nu se prea se închisește de rate de 2% din PIB. Statul român de azi e un fel de țiriac pe lângă statul român din perioada lui Ceaușescu, nu? Iar mulțumesc! Dar vreau să mă înțelegeți bine. Soluția corectă pe atunci ar fi fost creșterea PIB-ului, astfel încât datoria să devină mică față de acesta, iar nu o achitare brutală a datoriei. Ei care a lăsat România blocată, fix precum gospodarul din povestea lucreangă ăla deși a făcut căruța iarna de frig în casă și n-a mai avut cum să o scoată fără să dărâme casa. Deși rămân la părerea că cel mai bun credit este cel pe care nu l-ai făcut niciodată, rețineți, vă rog, atunci când auziți pe vreunul strigând pe la televizor că în ultimii 5 ani datoria externă a României a crescut cu vreo 5 miliarde de euro, câte un miliard care va să zică pe fiecare an, inclusiv în ăsta în care ne-au condus tehnocrații, asistați de fapt la o manipulare grosieră, una care lucrează fix la tarele plante în creierul națiunii încă de pe vremea răpăsatului împușcat. Adevărul complet este că, deși cea mai mare în valoare absolută, azi datoria este rezonabilă în comparație și cu producția și cu ritmul de dezvoltare al țării. Și eu zic că rezonabil ar trebui să rămână. Mulțumim, Moise! 7 și 36 de minute cu Moise vă reîntâlniți la 1 și 1 sfert la România în direct la Europa FM. Europa FM Pe Aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânțim miez de noapte și sunt prin părul într-o parte. Citește mi ară dintr-o carte. Aș vrea blimbare cu un tramvai, aș vrea ca se dacă ai. Aș vrea să metri i mată, kilometri Aș vrea puțină mentă în ceai Cine m E te jos acum din nu, Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi O sta Ori sta de acum în ta Te-așteaptă grijile A 7 și 7.40 de minute, bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea la Europa FM și dacă sunteți cu noi și în această dimineață, țineți telefonul pe aproape, o să avem nevoie de ajutorul vostru. Vă reamintesc, Smiley vine în Deșteptarea, așa, de luni dimineață, după ora 9, avem piese nouă și frumoase și vrem să o ascultăm în varianta live. Da, da, aia cu telefonul nu e pentru... Că vine Smiley. Adică, nu. sigur, puteți să sunați dacă vreți să îi spuneți că vă bucurați că vine Smiley. Nu, de asta. <laughs> dar nu, da. avem un concurs, nu? Începe un concurs nou. A, da, asta pentru e. asta trebuie niște Treabă. sms uri La 1769, dar nu acum, când vă Aha. spunem noi. Avem un concurs nou, se numește Alege să fii Smart, și puteți câștiga un Smart TV în fiecare dimineață în deșteptarea, dacă ne spuneți vis-a-vis uh, -vis de un enunț pe care o să-l facem noi, dacă e adevărat sau fals. Deci noi zicem... E ca și cum mai răspunde la o întrebare. Da. Afară e soare. Afară în plouă, zicem noi Și voi Acum mai depinde, în București Plouă, afară știi? În București, Că s-ar putea, dacă ne sună Din Sibiu, da. acolo o să ningă Și nici așa se da. fie Bă, revin. E soare afară, e incredibil, așa de tare Mă bucur, n-am mai văzut soare de nu știu când Într-o dimineață mai țineți minte că trecu anul trecut, cred că a fost o perioadă de 40 de zile fără soare și mm -hmm. toată lumea era super da, da, da, deprimată, apărut să da. răștiri ce se întâmplă dacă nu e soare deloc. Prietele mergeau Udiciuți. la solar? Da. În <laughs> da. căutarea soarelui, evident. Deci, planul meu pentru astăzi este să ies pe balcon și să stau la soare. Mă îmbrac bine, mă îmfofolesc, mă alea, Al m -al m -al știu meu ce? E să dau primul smart TV. Planul trebuie să dai primul smart TV. Ăsta e planul meu azi pentru e luni, azi. e nu? Dar nu da. e început de luna, Începe luna când? Mâine. într noiembrie. Da. Hai să deschideți. Fiți atenți. Facem un felul următor. 0372 069599, 9 Deschidem liniile și voi ne sunați și ne spuneți ce planuri aveți pentru săptămâna asta. Sau pentru luna asta. Și planul meu mai e să mă apuc de gimnastică. <laughs> Nu mai să. Eu am dreptul să râd de mine, dar tu n-ai voie. Auz? Cucara, ia zic. ce veni? <laughs> să mă apuc de gimnastică? Păi trebuie să mă apuc un pic de gimnastică. <laughs> Ești de gimnastică. Se cheamă recuperare medicală. Adică da. Nu e da cu cucara. Nu, nu e cu, cu Recuperare. Nu te mai Nu, mă duc la bazin și mai încep cu o saună, după care mă odihnesc un pic, da. fac un duș. Un somn. Nu prea fierbinte, mai stau un mai ascult ceva pe telefon, Așa. și după aia mai fac o saună. Și și, la dacă... și 200 de bazin. Și gata. Nu, dacă nu e ocupat bazinul, poate not un pic. Adevărul că e greu, știi, înainte să mă fie operat, era, mă duceam și mă notam de mă plictiseam acolo pe bune. Adică începusem să mă gândesc cum să fac să-mi iau căștile subacvatice. Începusem să mă gândesc la Olimpiadă. Nu chiar. Nu, zău. Olimpiada la tătăi. La nu tătăi. sunt olimpiadă, de alea pentru tătăi? Banaha de senior, cum? A, așa, la Olimpiada de Tătai. Deci, planul meu este să mă duc la bazin și să reușesc să fac măcar 10 bazine pentru început, după ce n-am mai notat practic din luna. Hai mai să vedem încoace. care planul lui Gheorghe, de exemplu. Bună dimineața! Să trăiești, Gheorghe! Bună dimineața! Salut! Ce planuri ai? Planul meu e să-mi fac timp să-mi schimb cauciucurile. Păi, da. să spune Stai... o cauciucurile de iarnă. Așa. Am prins o vreme mizerabilă cu două serii înainte în care unde ai fost? Unde era? Nu că nu am pus. Unde? Ai fost la Munte, unde? La Cluj. La Cluj. Cluj. <laughs> da, mă scuzați. <laughs> da, am Sunt prins fițiant. și un pic de fulgăială ieri că am fost plecat din oraș. Și am prins niște fulguială și mă gândeam, firar să fiam, cauciucurile de vară sunt cam vechea. Nu, acum, vă plângeți, ați mers ani de zile numai cu cauciucuri de vară, că nu, nu e adevărat. nimeni să Nu le este adevărat, pe vremea erau cauciucuri, mașinile se vindeau cauciucuri all season, ca să-ți dea cât de cât un fel de protecție. Mulțumim, Iarăi. Gheorghe, Claudia, bună dimineața! Să bună dimineața! Tu ce plână pentru săptămâna asta? Plan. Planurile mele a fi să mă ocup mai multe de copilașii de șase ani. Ce să săptămână asta? să mă ocup mai multe povești. Păi, e în clasa zero, nu? E în vacanță. În vacanță. Și... Nu, l-am dat la școală. Încă... E la grădinița? Da. Da. Deci planul meu este să-i stric vacanța Nu, să-i uh, multe povești Nu, îi citesc multe povești, ceea ce îi place Da, îmi imaginez, te tachinam, evident că îi place Cărui copil nu-i place să-i citești povești Și mie îmi place da. Da. Daniel, bună dimineața Ia să vii, să Bună citim. dimineața, bună dimineața băie. Planul meu mie. în primul rând În da. primul rând să-mi plătesc rata am și eu niște planuri, de -astea, dar nu, mă, nu prea mă grăbesc. Da, nu, prea cu ele. Ne, nu prea ne iese. eu nu m-aș grăbi, dar acum n-am ce face? -am ce face? Da. da, nu <gri> era rău. rău. 037-206-959-9, Adi, bună dimineața! Bun, Adi. Bună Adi! Planul meu de săptămâna asta, în primul rând, să o terminăm să. Să ajungem vineri. Să ajungem în ziua, ziua de vineri, apoi sâmbătă. Da? Apropo, de Apropo, vorba, vorba lui Vlad. Ieri mai aveam 200 de metri să ajung la Bălea Lac Și n-am mai putut să urc Da, un peisaj ol. de vis mașina. De ce, <gără> și... nu? Da, am plecat la o mică aventură pe Transfăgărășan Și când mai aveam 200 de metri să ajung la Bălea Lac N-am mai putut să bă, urc Acum îți trebuie pe să te duci pe uh, Transfăgărășan La sfârșit Practic în noiembrie cu cauciucuri de vară Pe bune că... N-am știut, n-am crezut că mă întâmpira așa ceva Dar era, da. vă spun, un peisaj de cam poveste Sunt că... convins Dacă făceau și autostradă până acolo. <gără> Era o trebușă așa Da, probabil că nu mergea așa. Daniel, bună dimineața, bună, ești în direct Bună dimineața, Salut. Daniel, sunt din Râmnicu Sărat Salut uh, Ce mai e domne, tot prin e Râmnicu 4. Sărat? Totul bine și frumos La Asta mă este, Așa Să bine? Așa și care-i planul tău, zine. Planul, planul e ca zoi da? uh, Să mă duc să văd amba primirea Dr. Strange Doctor Strange, ai un film, au zis că e foarte gnișto. Da? Te duci Bine unde? Stai, stai, nu... stai, stai, stai. am iar stai, stai. Eram curios dacă există cinematograf sau multiplesc în uh, Râmnicu Sărat, o fi mol? De ce, mă, net nu există? Nu, dar nu înda e mol în Râmnicu Sărat, că nu știu. Nu știu. Mă mai sună neodată, Daniel. E Petruța pe fir și de-asta m am grăbit. Bună dimineața! Bună! Bună, Bună dimineața! Bună! Uh, eu merg la Supi, la Bine. Und unde mergi? La Stup, la Albine, la Prisaca, din Comuna Ileana La Albine, la Prisaca, dacă ne asculți pe radio, evident că avem o întârziere de 30 de secunde și te încurci și da. nu înțelegi nimic. Păi, dar albinele pe vremea asta, săracele, nu hibernează și ele? Păi hibernează, hibernează, dar mai trebuie să făcute niște pregătiri. Le mai trezim din când în când. Le scoală, mai plângem acolo, în cuib, le mai dăm. Și, deci, ai ceva, prisa... dăm... Cât stupii ai? 40 Și trăiești wow. din asta? Stai puțin, de curiozitate da. Pe bune? Da. da, da, da Dar unde, în ce zonă ești cu... Adică te muști... Munze... Ileana Ileana, Uf. mai clar? De, tălărași. de tălărași. Ah, Ok, mersi <laughs> <Okay. laughs> nu știu unde e Ileana Băi, aveam niște idei, dacă cred că s-a mutat N-am în... <laughs> mai văzut de mult <laughs> Emilia, bună dimineața Bună, Emilica Bună dimineața, băieți, vă pup Bonjour eu vreau să vă ascult în fiecare zi cu aceeași plăcere cu care mă trezesc în fiecare dimineață. Mașina. Și, uh, și mă aștept mai multă muzică, Andra, de exemplu. Am multă muzică! Da. Uite, și noi vorbim așa, ne-am trezit vorbind mai și Silviu pe fir. Bună dimineața, Silviu. Hey, Silviu! Bună dimineața, băieți! Salut! Silviu. Din Severin! Salut. Cea mai mare plăcere în fiecare dimineață! Mulțumim! Ia zi, ce ai de uh. gând săptămâna asta? Săptămâna asta am de gând să-mi iau o sobă, sunt din Severin of. și n-avem căldură. Na, Aole, da, chiar urmă... nu s-a rezolvat, ăă? Nu, no, și nici nu va fi curând Dar la școală adică... ce s-a întâmplat? Că am dat noi o știre acum câteva zile Ai idee ce s-a întâmplat cu școile? Că era o știre că dacă nu se dă căldură Se închide, se, se opresc se, se cursurile Credeți-mă că asta știu de la voi Și am auzit și vecinii Nu am copil da. uh, momental la școală Mamă, și cum îți stai puțin? Stai mai să nu închide Stai puțin că avem aici o situație -am făcut Deci nimic. cât de frig e afară acum în Severin? E frig rău, hă? E 3, sob... 4 grade, 5 grade maxim. Dacă zici îți o sobă, ce înseamnă sobă? Adică o sobă de aia cu cahle? Cum? Păi nu îmi permit mai mult decât o sobă pe lemne. S -s... Sunt undeva la etajul 3 și nu știu cum o să fac. Dați pui o... Stai, sobă godin de la de tablă sau chiar zidești o sobă în casă? Da, nu zideți, că acum se găsește peste tot la magazinul Deci un de godin. Da. Un godin, da. nu. Și scoți coșul pe geam și asta e viața. dat de, de bloc trebuie. Și cum aduci tu lemnele la etajul 3? Credeți-mă că nu știu. Aole. O să le car. Bun, e unde le, cum... Țin în mașin o dată, cum te cheamă. Îl cheamă Silviu. Silviu, Silviu fiate, că la Republica Fantastică vorbim de cazul altor români care sunt în situația ta și o să spunem o cum să se să-ți spun cum aduci lemne. Firar să fie de viață. Da. Fir ar să fie. Da. Bun, mulțumesc. Um. Să trăiești. lemne la bloc. Hai să mai dăm o piesă, punem fix. Ne întoarcem, nu uitați că avem un super concurs Voi alegeți domeniul Voi vă alegeți practic întrebarea Dacă ne și spuneți ce e adevărat Și ce e fals Câștigați un Smart TV în fiecare dimineață În deșteptare. deșteptarea Personal. Am sufletul bine de extraveral Noi tot ne vedem de patru patuse Facem schimb de prea multe păreri, Răbdarea mi-am pierdut-o ieri Așa am eu la toamne Multe milioane Multe ghinioane Așa și ce dacă stau la coare Pentru fericire viață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 mi-a știu asta de ce că avem milioane de inimioane, ajută-ne toată așa și ce dacă stau la coadă pentru felicitare. și 52 de minute, știrile Europa FM imediat. Sunt Andreea Esca și sunt la radio la Europa FM. La radio este pe nevăzute, este despre voci, emoții, povești. La radio cu Andreea Esca. Alege povești pentru oameni mari. Sâmbătă aceasta de la ora 12, urmărește-ți idolii așa cum sunt în viața de zi cu zi, cu pasiunile și dorințele lor.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 Ufland trăiește fresh.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 Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vremea va continua să se răcească. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Va ninge. în zona montană. Vor fi precipitații mixte în Maramurești, Transilvania și Moldova și izolat va ploua în Bărăgan și Dobrogea. Începem săptămâna cu vreme rece și în capitală. Vor fi norori trecătoare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade. Grevă generală astăzi în spitale participă 75.000 de doctori, asistenți medicali și alți angajați din sistemul sanitar afiliați Federației Sanitas. Angajații din sănătate sunt nemulțumiți de faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere cu Ministerul Sănătății privind revendicările legate de legea salarizării, afirmă prim vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi. Cea mai mare nemulțumire, salariile prea mici în 20, tot ce înseamnă personalul tehnic-administrativ a fost exclus această ordonanță și aici vorbim de peste 23.000 de salariați din sistemul de sănătate, peste 1.800 de salariați în public din directie de sănătate publică și în jur de 1.500 de colegi din creșe și grădinițe. Am ajuns în situația în care există diferențe foarte mari între aceleași categorie de persoane, ca au și a postului iar durerea cea mai mare este că în continuare forurile se plătesc la nivelul anului 2009 și nu 2016, pentru marea majoritatea a personală sănătate. Personalul din asistența socială rămâne cel mai prost sector, să spun, bugetar în plată. Potrivit legii, în timpul grevei generale va fi asigurată o treime din activitate, prioritate vor avea urgențele medicale. Greva generală a angajaților din sănătate este susținută și de pacienți, așa cum anunță Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că astăzi a fost programată o nouă întâlnire cu sindicaliștii. În Republica Moldova, câștigătorul alegerilor prezidențiale va fi decis în al doilea tur de scrutin din 13 noiembrie. Atunci se vor confrunta candidatul socialist Gordodono și Maya Sandu, candidata Partidului Pro-European Acțiune și Solidaritate. Ștefan Leunte. După ce 99,5% dintre voturi au fost numărate, rezultatele preliminare îl dau drept câștigător pe Igor Dodon cu 48,5%, urmat de Maya Sandu cu 38,2%. Așadar, câștigătorul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va fi decis în turul 2 de scrutin. Dodon a fost la un pas de a câștiga fotoliul prezidențial din primul tur, pentru care ar fi avut nevoie de 51% din voturi. În afara granițelor, Maya Sandu a obținut cele mai multe voturi în secțiile deschise. La București, lucrurile au stat la polul opus la ambasada Republicii Moldova din Moscova unde cele mai multe voturi au fost strânse de Igor Dodon. Liderul partidului, partidul nostru, Renato Usatai, a refuzat să voteze la Consulatul Republicii Moldova de la Moscova de teamă că poate fi arestat. Sediul consulatului este teritoriul Republicii Moldova, ei pot să mă aresteze, a declarat Renato Usatai. Primarul din Bălți a votat la o altă secție deschisă în capitala rusă, acolo unde se află de mai bine de trei săptămâni. Secția de vot deschisă la Londra a cerut prelungirea votului cu două ore din cauza cozilor lungi formate. Până la ora locală 20, în capitala Marii Britanii, vota 2879 de moldoveni. Comisia electorală centrală de la Chișinău va face anunțul oficial la ora 10, după încheierea numărătorii voturilor. Ridicarea vizelor pentru românii care vor să călătorească în Canada se va face în două etape, anunță guvernul, parțial de la 1 mai 2017 și total de la 1 decembrie anul viitor. Într-un comunicat, premierul Dacian Cioloș afirmă că semnarea acordului CETA, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Ottawa, semnat ieri la Bruxelles, este un moment important atât pentru cetățenii cât și pentru oamenii de afaceri. Mă ascultăm pe Elena Tudor. În perioada de până la momentul eliminării de pline a regimului de vize, Canada va introduce o ridicare parțială a vizelor pentru cetățenii români eligibili care călătoresc în această țară. Astfel, la 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut o viză canadiană temporară în ultimii 10 ani sau care dețin în prezent o viză validă valabilă pentru Statele Unite vor putea să viziteze sau să tranziteze Canada pe baza unei autorizații electronice de călătorie în loc de viză. Potrivit premierului Dacian Cioloș, este un moment important pentru români. România. Nu doar pentru că se deschide accesul românilor la beneficiile tratatului comercial între Uniunea Europeană și Canada, dar și pentru că se elimină ultima discriminare existentă pentru români față de ceilalți europeni, în privința circulației fără bariere pe teritoriul Canadei. Ministerul Afacerilor Externe anunță că două echipe consulare mobile de la Roma și Bolonia sunt pregătite să se deplaseze în zona seismului care a zguduit iar centrul Italiei pentru a acorda asistență dacă vor exista solicitări de sprijin la fața locului. cu tremurul cu magnitudinea 6,5 s-a produs la o adâncime de 10 km, a avut epicentrul în apropiere de orașul istoric Norcia, în regiunea Umbria. Mai mulți cetățenii români din Italia au cerut asistență consulară, iar o familie a fost repatriată cu ajutorul ambasadei. Știrile se opresc de dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastia. Bună dimineața! Lewis Hamilton a câștigat marele premiu al Mexicului, iar Mercedes a reușit o nouă dublă, Nico Rosberg, clasându-se al doilea. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Sebastian Vettel de la Ferrari. Max Verstappen de la Red Bull a trecut linia de sosire al treilea, însă a fost penalizat cu 5 secunde din cauza unei manevre nesportive și a căzut pe locul al cincilea, fiind devansat și de Daniel Ricciardo. Mai sunt două etape din campionatul mondial de Formula 1, iar Lewis Hamilton s-a apropiat la 19 puncte de liderul clasamentului general, Nico Rosberg, că care rămâne în continuare mare favorit. Zenit Sank Petersburg a învins-o cu 1-0 pe Tom Tomsk și își păstrează invincibilitatea în prima lui Ligă din Rusia de la începutul acestui sezon, de când a fost preluată de Mircea Lucescu. Amintim săptămâna trecută, echipa a pierdut în cupă și, și a întrerupt o serie de 16 rezultate pozitive consecutive. Zenit este în continuare la egalitate de puncte cu prima clasată, Spartak Moscova, care a câștigat cu 3-1 derbiul cu CSK. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Cine ar fi crezut că în 2016 O să ne ajute experiența anilor de comunism Ghid practic despre cum să-ți aduci lemnele acasă La orice etaj ai sta De la Vlad Petreanu în Republica Fantastică România Imediat Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Mult timp va trece Încă pe atât presimt în zece ani Mai prin câțiva ce min, Câțiva ce țin să plece Las că trece Românul-i făcut să nece am cu sânge rece Când dă de negras petrece Covere la rece se Simt de ce furi dacă mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe gur Și știm cu toții ce înseamnă să-ndur te câte căsături, să dur să-ndur Cam câte bucur și cât jur La câte lucruri poftești din jur Și e sigur că n-ai destul Dar nu-i nimic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 Mic, tu ești ce zic eu Nu am născut în locul potrivit nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, N-am primit, a făcut totul din nimic. dar nu nimic, sunt consolat de dinic, tu ești conștient ce zic eu Nu ne-am născut în locul potrivit Nu, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, N-am primit, a făcut totul din nimic Nu ne-am născut în locul potrivit. Ei, ași, ce frumos e România! Bună dimineața, prieteni! Ascultați Bună Europa dimineața. FM 8 și 10 minute. Mie mi se pare că românii s-au născut perfect mulți dintre ei. <laughs> Dar atas. asta e o răutate. Da, se potrivesc. Da. Mai, deci mai devreme am vorit cu Silviu din Drobeta, care săracu. cu planul lui săptămâna asta este să-și instaleze o sobă în apartament, la etajul 3. O sobă pe lemne. Pentru că, na, în drobeta nu mai există încălzire centralizată. Sunt o grămadă de orașe, din păcate, unde nu mai... Mi-aduc aminte, pe yep. vremuri era mic și nu găseam nicio soluție. de. Și am fost și noi la un pas să ne instalăm sobă, dar nu ne lăsau. Era da. ceva, nu nu mi-aduc aminte exact. Da. Dar și că ai mei, alor mei le era frică să nu-i controleze și se găsească cu soban. Uh -huh. Plus că era periculos. Noi aveam un calorifer electric cu ulei. Așa, așa se chema, calorifer electric Erazi cu ulei. Era spre ulei de pe vremea <gajană> nu, nu e... ești Expresie, nu cred că înțelege exact ce înseamnă Dar mă bucur că ai încercat da. da Deci sistemul de încălzire centralizată Pe vremea lui Ceaușescu exista, dar nu prea da. funcționa Acum măcar E realitate Acum nici nu mai există, pur și simplu Vai de capul lui, dar știi, problema e așa Că la 26 de ani de la căderea comunismului România încă nu și-a revenit Și nu s-a adaptat în multe privințe Iată cazul orașului Calafat la Calafat era evident sistem de încălzire centralizată, ca în practic toate orașele comuniste. Bine, după anul 1980 încolo, era mai degrabă un sistem centralizat de dârdâială centralizată. Da. Un sistem de dârdâială centralizată. Încălzire nu era. Dar Băi, dârdâială era centralizată. Râdem, dar nu era chiar dârdâială. Bine. Fine, Ceaușescu a băgat miliarde de dolari în sistemele astea și când a căzut comunismul, nu au mai putut fi întreținute erau prea scumpe ele în sine, era scumpă retehnologizarea, erau pierderi, statul n-a mai avut banii necesari. Ce s-a întâmplat? Asta e, ca atunci când se scufundă vasul, fiecare pentru el, după putința financiară a fiecărei familie. Și la Calafat, de pildă, putința n-a permis centrale de apartament, în multe cazuri, pentru că scumpe, și e și problemă cu gazul, gazul costă mult. Dar a permis sobe, sobe, ca la acasă, cu cahle, dacă avei, dacă ești, ai un pic de cheag financiar, îți faci sobă zdravână în sufragerie. Sufragerie are 15 metri pătrați, mai faci o sobă de 4 metri pătrați și cu asta ai rezolvat da, bă, problema. Începe direct în șemineu. Și uh, sobe cu lemne și cărbun. Cine n-are atâția bani, e în fază de tranziție, își pune godin. Godinul e o sobă de tablă. Rușii o foloseau foarte mult în... în mă rog prin vehiculele lor militare din, pe care le foloseau iarna. Cum aduci lemnele la etajul 4, 5, 6? cum o macara improvizată. Și am văzut o reportaj la știrile ProTV, este ceva formidabil. Uh, un nene în calafat care, ca mulți azi neni în calafat, are și el sobă și la etajul 3. Și, pentru că e greu, e vârstă săracul de el, zice, -am seama, să care totuși niște metri, de, metri cubi de lemne asta pe scări. să un business bun, mă. Ultimul, de la ultimul etaj să-și să iau macarea de asta. Da. da. Și și-a montat un scripete, un <laughs> electric. motor electric, deci un scripete cu niște frânghii. Ingineria nu e chiar așa de dificilă. Faci o reducție de turație, un scripete, niște frânghii, un comutator și o alimentare electrică pe prelungitoare din casă. Și imaginea este formidabilă, stă pe casa scării, și ține în mână comutatorul și apasă Cum era pe vremuri la podurile rulante Din uh -huh, fabrici, uh -huh, înțelegi? Uh -huh. Că stăteai jos și apăsai Și bzzz, Și își ridică, domne sacoșa cu lemne Înțelegi? E un locatar jos Care îi încarcă și după aia strigă E, că-i gata, atâi! Și asta apasă Stă-te la o parte! Și pac, apasă și buz, băz, bzzz, bzzz Urcă sacoșa de lemne, După care o trimite înapoi și zice, cu, 3, cât? cu 12 sacoșe de lemne trece o lună de iarnă. Deci, odată pe lună, are program. Au, au mai numai în metri cubi în sacoșe? sacoșe cubi, <laughs> sacoșe cubice. Deci, 12 sacoșe cubice înseamnă o lună de iarnă. Păi, suntem în, în primitivism, da. Un sistem de asta a costat 400 de euro, bă, da, merită. Merită, adică Auzi, dacă avea centrală pe gaz îl costa 800 de lei pe lună ca să încălzească apartamentul, așa e, e 300 de lei. Auzi, acum cum, cum se vând apartamentele în calafat? Da. Două camere, de comandat. Sobă centralizată. Da, sobă, sistem de sobă centralizată. Cum, da. Adică cum sună anunțurile Zăi pe holuri, pe balcoane, acolo, la toată lumea e depozit de lemne. Da. Se păzezi lemnele, trebuie metri cum să, să treci iarna. În Calafat nu se mai fură biciclete de pe scara blocului, da. ci lemne de ma, pe scara ma, blocului. Ziceam, alegi lemnele cu lanțul, ce nenorocie. Și ies coșuri din apartamentele astea, apartamente de bloc, te duci, ies coșuri. Și niște fum negru acolo Fiecare fumegă cât poate Și el să se încălzească Și, și soba asta o faci într-o încăpere După care deschizi ușile Sper să... Băi, ce nenorocire. Dar măcar lumea e fericită Că pe stradă se, toată lumea e foarte noroc Se consideră norocoasă în calafat Pentru că acum toată zi una bună una, Se Înțelegi cu coșar pe stradă una două. și poșari, Și ți că Criji de voile, durere Se vor duce ca, ca un fum asta am avut o problemă cu, coșurile, cu coșurile Când eram mic <laughs> la, Ca la 14 ani Și România este Într-o veșnică adolescență de asta Nu reușește să se maturizeze deloc Mereu cu coșurile e problemă E tot în faza asta <laughs> 8 și 16 Rămâneți cu noi, câștigați un Smart TV Peste câteva minute în deșteptarea Trebuie doar să fiți puțin atenți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 Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Vino la mare redeschidere a magazinului Practicări din Militar Shopping Center Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici Saltea ortopedică rulată din spumă, antibacteriană și antialergică Husă cu aloe vera, la diferite dimensiuni, cu preț de la doar 349 lei Grăbește-te! Stoc limitat! Practică de la casa, la casă stres. Alege Strong Nerves. Acum îl poți încerca gratuit. Sună la 0800 894 018. Strong Nerves. Calmează în mod natural, reduce oboseala și diminuează efectele stresului. Grăbește-te! Stocul este limitat. Încearcă Strong Nerves gratuit. Sună la 0800 894 018 sau intră pe sensilab.ro Take a drink. Post în continuare numărul 1 în preferințele voastre, LP la Europa FM 8 și 29 de minute. Avem un mai concursul și puteți câștiga un Smart TV în fiecare dimineață. În deșteptarea trebuie doar să vă înscrieți la concurs. În următoarele 10 minute puteți trimite cel puțin un SMS cu tarif normal la 1769 cu textul... Da. Deșteptarea... Nu! Dar ce text? Na, nu te-ai informat. Nu stiu, e ne pregătit. Nu. No. Cu textul smart. Smart! SMART, da? smart, numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM. E foarte simplu. În următoarele 10 minute, SMS-uri 1 sau câte vreți voi, SMS cu tarif normal 1769, scrieți smart, numele vostru scriți. și orașul în care ascultați Europa FM. Cum scriți? Scriți, da. Scriți. După care intrăm în direct prin tragere la sorțul din voi va intra în direct. Vă alegeți un domeniu, e foarte simplu E foarte simplu wow, începând de cel astăzi Cel mai simplu, mai simplu decât la o XX. întrebare și e practic da, ave da. Ca și cum deja Smart TV-ul e la voi în casă da. Luca s-a apucat iar de a făcut întrebări E specialitatea lui preferată În fiecare dimineață, așa că Vă urăm multă baftă Scrieți smart numele și orașul în care Ascultați Europa FM și trimiteți la 1769 Da, și care mai emoții Să ai o fisă cu tine și dai cu banul Și vezi dacă ai noroc sau nu în viață <laughs> Am dat zilele trecute peste un uh, proiect de lege. Foarte interesant. Așa? Da. De asta, nu știu dacă mai electoral sau nu. Băi, dar are un fibră care, mă rog, merită discutată. Interzicerea sucurilor cu zahăr, vânz interzicerea vânzării sucurilor cu zahăr pentru copiii mai mici de 16 ani. Păi de ce ar deci face ceva chestia asta că le dau părinți? Ca la țigări. Păi bun, A, iată, bună discuție. Da, dar să fie ca la țigări. La țigări, dacă nu ai 18 ani, ci că nu primești, alcool nu primești, nu? Da. Nu poți să cumperi, adică... Dar de la de pe frigider. Da. <laughs> Dar pe bune, asta e, copiii care n-au împlinit 16 ani nu vor mai putea să cumpere sucuri care conțin zahăr dacă devine lege un proiect de lege depus deja în Parlament de un domn deputat pe care îl cheamă Udriște, domnul Gheorghe Udriște, care lucra la metro pe vremuri, era directorul metroului. Uh -huh. pe vremuri. Și acum are ideea asta, ceea ce o să transferă probabil copiii Adică o să fie la școală, nu să mai hai, hai la veci, o să fumăm o țigară pe ascuns, o să fie hai la veci, o să bem o cola pe ascuns. Da. Am, am o cola la mine. <laughs> da. Băi, cola? Bă, dacă ne prinde. <laughs> 0372 069 Hai să vorbim despre disciplina sucurilor gazoase și despre disciplina zahărului la copii. Să vorbim cu voi la 0372 069 că eu, mă rog, că n-am copii acum mie mi-e ușor să vorbesc mă da, da. uit și mi se pare că sunt foarte mulți copii cam grăsuți. și ce exercițiu poți să faci? Poți mm. să ieși și în weekend da. în oricare din mall din București cel puțin, dar cred că și din țară e da. valabil. Da. Și ai să vezi acolo cam cât zahăr Uh, acumulează fiecare din... La fast din... food-uri, cei... Da, la fast food din cei mici. Bă, eu nu știu dacă pot să condamn. pur și simplu. Nu-i nu condamn nimeni pe părinți. Stai, poate... Că nu discutam despre asta. Poate fac și poate ies la fast food cu familia și copii o dată pe lună. Corect. Că și mie mi se întâmplă o dată pe lună când e caz de avarie să mă opresc să-mi iau ceva de mâncare de la mec Na. Recunosc. Cinstit săptămâna trecută mi-am cumpărat de la de dimineață la mic dejun, care e foarte bun. Mie îmi place cu ou, oh, bacon, au mi se face foa. Da, cu e responsabilitatea ta aici, mă, tot. Da. Practic, teoretic. Dar practic. poți interzice copiilor? Eu mi-aduc aminte că la mine era disciplină. Bun, nici nu prea se găsea pepsi când eram eu puști, dar dacă tata făcea roz de câteva sticle de pepsi, nu putea, era cu disciplină. Aveam dreptul la o sticle de pepsi de aia de 330 sau jumate de litru, nu mai știu cât erau, de dar nu erau de, de, de ale aveam dreptul la una de aia la, pe săptămână, nu mai mult. Păi nu se găsea? Băi nu, dar oricum și când plecam la mare și în principiu acolo la mare mai exista la cantină, puteai mm -hmm. să mai mult de una pe zi nu se discuta, nu se discuta, s-a terminat ceaia, nu și aia pe la nu știu ce oră. E adevărat cafeina era problema din punctul de vedere păi, al așa, dar, părinților și, urmă, mei și -ai nu zahărul. Mare n-ai scăpat ca vaca în bozi, cum se zice, <laughs> să bei câte 4 litri pe zi, așa câtire. ba Da, câtirea. Tot până... așa am fost ținut. În ba da, frână. până am dat în ulcer. Și mi-a trecut, dar nu cea nu mai beau Cristian e cu noi la telefon de bună dimineața Salut! Bună dimineața, Cred Asta. că nu despre interzicere Cred că e mai mult vorba despre educare Responsabilitate Eu am văzut pe copilul meu de mic cu lucrurile astea așa acum nu bea decât apă Nu -a bea decât apă, săracuă? Lapte, săracu, lapte a? ceai, nu bea sucuri cu acid Nu bea apă minerală, de exemplu Nu-i place acidul Aha. Am înțeles Pentru că s-a învățat așa de mic Da, dar problema, uite, e zahărul de produsele de la... Bă, dar nu pe să zicem, nu avem voie să zicem. Știu că Jamie Oliver a dat în judecată compania respectivă și a da. demonstrat că folosește niște lucruri pe care nu ar trebui a... să le folosească mâncare. A avut un proces cu McDonald's, Jamie Oliver, și a reușit să-i convingă să scoată sau să-i determine să scoată nu știu ce ingrediente din mâncarea lor. Dar stai puțin apropo. A, avem mă ascultă. Bine. Da. Hai. O avem și pe Tania cu noi. Bună, Tania. Dimineața. Bună dimineața. Bună. Iazie. Cum e cu disciplina, copiii și cu zahărul? mi se pare un subiect foarte dificil și greu, da. pentru că copiii sunt foarte atrași de dulciuri și este foarte greu să-i ții sub control atunci când văd în jur așa de multe tentații dulci. Păi da, și cu ce au bani să-și cumpere? -au. Nu? nu îi dai bani. Nu, bani, dar bine de la colegi, Nu merge ustă... așa? Stai că de zaf. în nu merge nici așa. De situația în felul următor. Zaf, Ioana și Luca au copii. nu și eu am tot soiul de soluții, de pe ăștia ai pufnește râsul. Nu-i dai bani să-și cumpere. Cum Adică nu merge? Stai, zavzi. zi. Băi, eu ți aș da un copil pe mână O zi, două. O zi, două. Disciplina, frate. Te știu, teoretic ar trebui să învingi dar nu cred. <laughs> nu cred. Da. Nu cred. Adică eu zic că cedezi. Andrei, nu, bună sunt dragi copii, adică îmi sunt dragi, da, dar da, da. totuși câte prăjituri poți să mănânci într-o zi. Dar nu e varianta aia, mănânca -mă, până îți se face rău, ca să te -mi vezi minte, nu? Nu poți să faci așa. Păi ce A. poate să facă o, face o criză de bilă? care e problemă? Mai, mai devreme sau mai târziu în viață tot va face o criză de bilă. Să facă una de la prăjituri și după aia... Nu Eu nu mănânc dulce, adică n-am înclinația asta, nu înțeleg. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața, băieți, foarte... bună dimineața! Salut, Andrei! Salut. Să știi că vorbesc Bun. foarte serios, deci nu... Da. Uh, ar fi, ar ține de disciplină chestia asta, numai că în altă parte, în alte țări, de exemplu în uh, Anglia, s-a pus o suprataxă pe... Băuturile cu zahăr Acolo a fost da. A fost mult tam, tam Am auzit la radio Făceam transport acolo Și auzeam la radio Că era mult tam, tam Pentru acea taxă Pe zahărul din băuturi Da Deci supra da, taxa acum... Ar și la noi Ok am înțeles, am înțeles ideea. Bine. Uh, e și Codruța, bună dimineața. Bună dimineața. Un salut. Uh, problema cu zahărul trebuie luată în discuție încă din, din timpul sarcinii, pentru că gustul uh, pentru Aha. dulce este născut. Interesant. În al, do în al doilea rând, uh, privitor la educația... Uh, uh, privind alimentația da. trebuie să pornească din familie să fie continuată la școală prin introducerea uh, unui modul de nutriție pe înțelesul copilului, în acord cu vârsta copilului, pentru că fiecare percepe în funcție de vârstă în funcție de ritmul de dezvoltare da. și cred că mai degrabă uh, educația părinților este cea mai importantă, pentru că există un concept, primele 1000 de zile din viața copilului sunt esențiale atât pentru educarea gusturilor, cât și pentru sănătate și prevenirea uh, Adică, adică ce, dacă nu dai dacă nu dai cola până la 3 ani jumate nu o să niciodată. Ce ai asta de cu o mie Nu se Înseamnă că nu o să da, niciodată, dar la obișnuiești cu niște lucruri. Ia zi Luca. Vă contrazic eu. Fiul Fiu meu ăsta mare, până da? la 3 ani a mâncat numai broccoli, de le făceam la abur, la nu știu, dacă vede nu mănâncă, mai bine moare de foame. <laughs> bietul de el. Deci nu știu dacă funcționează asta, regula asta. Eși Andrei, cu noi bună dimineața. Bună dimineața! Da, bună. Haideți să aruncăm o privire în altă parte. Bun, zahărul din sucuri, dar zahărul din medicamente și multitudinea de siropuri care vin pe prescripție, care adică... nu mai sunt interzise, alea vin pe prescripție. Adică de aia, de -aia mă iau eu norofei că mă doare capul, că de fapt are de zahăr. Sau cei care le de nevoie ca să rezolve o altă problemă. Da, bun. Și dacă ne ducem în altă parte, să nu. Bun, nu aruncăm piatra, să dăm în homeopatie, care do au doar apă cu zahăr. Da. da. Uite, vezi? E complicat, e complicat. Cum o dai, nu-i bine. Să vorbim și cu Radu și mai bine ne oprim, că avem, avem un concurs la orizont. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Salut! -a, emisiune. Salut! În ce nu există zahăr din alimentație? E bună, foarte bună. Bravo, foarte bună. Și vă mai spun o, o, o capcană. Da. Depinde de anturaj. Dacă copilul nostru se spune e clasa a 4, a 5-a, are 10 colecții la sediul McDonald's și de acolo. Da. Și să dea cu filmul nostru, Cum iau, cum, știi? te ai anturat Gref. cu golani aia, ai mers și ai mâncat bomboane. A intrat într-un antur. <laughs> da, Ai fost la cofetărie și ți-ai luat ciocolată. Da. am văzut pentru Halloween, că astăzi e Halloween, nu? Sau o noapte sau a fost sau ceva de genul ăsta. Nu știu. Friu, -am, am, am văzut cum să faci să uh, să te răzbuni pe copiii din cartierul tău pe care îi urăști pentru că se joacă Ia, stai, prin, așa, așa? Că vine, cu sigur vreo Asta e, da, cu um, varză de Bruxelles învelită în ciocolată. <laughs> Vărzuci, de, deci fierbi verze de Bruxelles, care sunt, cred că orice copil, deci brocoli este nimic e pe lângă varza de Bruxelles, da, da. cred că pe aia cu adevărat, vărzucile alea mici și amărui așa. Știi că au a amar mai dezvoltat copiii și le învelește în ciocolată și parca niște bomboane mari de ciocolată și făcută. Da înțelegi. Musca și în ciocolată. <laughs> <laughs> Dicțieptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. și 43 de minute. Bună dimineața. Bun găsit pentru o prima ediție alege să fii smart la Europa FM. Este nouul nostru concurs. Trebuie doar să vă înscrieți în fiecare dimineață prin SMS atunci când, vă spunem noi, aveți 10 minute la dispoziție. Calculatorul extrage un ascultător Europa FM, unul din SMS-urile înscrise, ajungeți în direct. Ei și de aici lucrurile nu sunt deloc complicate. Drumul până la Smart TV este foarte simplu. Alături de noi este Cristina din Oradea. Bună dimineața. Dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Cristina! Ce faci? Bine v-am găsit! Da, uh, bună! Bebele! Bună. Ah, bebele? Ce, ce face bebele? Bebe mic! Cam sunt dimineața asta! Da? Hai că nu te reținem Treci. mult! A început săptămâna! Da. o să O să crească puțin mai mare și o să-l pui la televizor și o să facem discuția, apropo de ce am vorbit mai devreme, o să, o să înceapă discuția despre lăsăm sau nu lăsăm la televizor. Mai târziu, mai târziu, ca zi... să fie mai măricel. cel. Mai târziu. Bine. Cristina, ești primul ascultățor Europa FM care participă la concursul nostru. Alege să fii smart, e foarte simplu. Avem în fiecare dimineață trei domenii de activitate. În fiecare dimineață sunt altele. Și o singură întrebare. Dacă răspunzi corect, cu dacă răspunzi cu adevărat sau fals la ceea ce spunem noi și e bine atunci când un Smart TV, e simplu, da? Da. Bine, fii atentă. Trebuie să alegi unul alegi uh, unul din domeniile de astăzi. Am ales uh, noi călătorii, muzică sau fizică. Călătorii. Gândește-te bine așa la, la ce te pricep cel mai bine. Călătorii, muzică sau fizică. Călătorii. Da? Îți place să călătorești? Foarte mult. Da? E bine. Atunci Precios. poate ai mai mult noroc. Bine. Bine, s-ar să ne-ai cu lucrurile pe unde ai fost tu sau cine știe, n-ai de unde să știi. Bine, călătoria ales Cristina în această dimineață, avem uh, o afirmație iar tu va trebui în 8 secunde să ne spui dacă e adevărat sau fals, da? Da. Bine Cristina, fii atentă. Parcul Gel din Barcelona a fost proiectat de celebrul arhitect Antonio Mundi. în Barcelona, n-am ajuns încă, dar este fals. E fals? E sigură de răspunsul tău? Acum au expirat. Cum n-ai auzit da. de arhitectul Mundi? Da. N-ai auzit de arhitectul Mundi? Antonio Mundi? Nu, este Gaudi, cred. Este... E Gaudi! <laughs> Cristina, e un smart TV Bravo, felicitări Super, <laughs> el mai a cadou de ziua mea Care urmează <laughs> a, Bravo, uite, spune-mi la mulți ani în avans Sper că n-ai speriat copilul nu, nu, nu, nu, nu, că am plecat că Dacă începe să plângă, nu mai putem sta la telefon <laughs> <laughs> M-am dus înțeleptă cameră Te-ai prins bravo. cu Gaudi Te-ai prins cu Gaudi A vrut să te păcălească <laughs> Luca El a pregătit întrebarea asta <laughs> Da, acum cine știe? Am avut emoții. Așa? Dar n-a fost um, greu. Uh, nu, dar am reacționat cam greu, nu eram sigură, dar de arhitectul ăsta chiar n-au zisem. Acum, dacă ai un smart TV, poți să ajungi mai ușor la Barcelona, să știi. Măcar așa. Da, virtual. Barcelona n-am ajuns, inca urmează. E în planul acesta să mai crească piciu. Uh -huh. Să luăm în noi și să plecăm. Avem o doamnă care are legătura cu Barcelona, se numește Shakira, despre Barcelona vorbește în la bicicleta. Te felicităm încă o dată, Cristina mai frumos, a o e... zi minunată, vă doresc. Prima câștigătoare la Alege Să fii smart în deșteptarea, 8 și 46 de minute. Mâine dimineață revenim cu concursul ăsta, frumos. A tu manera es complicado, él no la bici que te llegue a todos lados Un ballenato desesperado Una, una cártica que, que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto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 Desesperado Kira Kukalo Zives, la bicicleta 8.50 de minute. Un biolog japonez pe nume Yoji Yamaguchi a, a creat a... zgarda care traduce prin culori stările de spirit ale câinelui. Astfel Yoji Yamaguchi spune că zgarda <laughs> Ei nu pot ei. Monitorizează ritmul cardiac și redă culoarea care reprezintă una dintre stările animalului, anunțând dacă acesta este fericit, speriat sau concentrat. Când a văzut știrea asta, colegul Zaf a întrebat dacă are și opțională pentru anunțarea momentului în care urmează să te muște. Băi, dar să știi că am început să mă prind singur, adică nu mai îmi trebuie zgarda asta a venit. Iogii, cum îl cheamă, pe -a... -a. Așa, a venit târziu cu invenția da. asta. Putem să mai pe mine și vă spun eu ce stare are fiecare câine în orice da. moment. Tu te prinzi când câinele vrea să te muște, când câinele s-a prins deja de piciorul tău. Doamne, frecăl ai momentul în care te-a reușit. M-am prins bine până acum că n-a reușit să se prindă de piciorul meu. <laughs> Știrile Europa FM în 9 minute. Recepția la Europa FM. Alege să deschizi bine ochii. Rămâneți cu noi după ora nouă la Radio cu Sca și live din garajul Europa FM cu piesa nouă Smiley.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 cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la rap sau cumpără tot ce te bucură! Pe 30-31 octombrie ai 25% reducere la trolerele la Monța, iar la un troller cumpărat primești un pliculeț cu troll. În plus, ai până la 40% reducere la șosete și mandarine la 2,99 kg. Carrefour, pentru o viață mai bună! Bună ziua, vecine, Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare!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 Vină Dedeman și ia radiator electric Albatros, 11 elementi la doar 179 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Curati, curati, curati, tai toc, tai toc, tai, tai, tai, toc, toc, toc. Feliez, pisez, mixez, flambez, amestector, torn, completez, pasez, sărez, combin, tai, tai, tai, toc, toc, toc. Și la cuptor cu ea că mi-a mai venit o idee.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 spitalele din România, activitate blocată din cauza grevei generale, declanșate începând de astăzi de membrii Federației Sanitas, nicio operație care nu este urgență medicală nu va fi realizată și în spitale vor fi pichete de grevă. Totuși, continuitatea actului medical va fi asigurată de o treime dintre angajați. 75.000 de doctori, asistenți medicali și alți angajați în sistemul sanitar încetează lucrul, ca urmare a faptului că nu s-a ajuns la înțelegere cu autoritățile privind revendicările legate de legea salarizării. În fața spitalului Floreasca, din capitală se află la această oră câțiva dintre angajației unității medicale, Prin vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi, a vorbit despre revendicările din sistem. Colegii s-au mobilizat, acum am primit semnale din toată țara, vom continua greva pentru că așa efectiv nu se mai poate. Am fost, am fost încă o dată mințiți. în continuare sunt zeci de mii de uh, persoane din sistemul de sănătate care nu sunt în acele două ordonanțe, în continuare cei din asistența socială sunt cei mai prost plătiți bugetari și nu au primit absolut nimic, în continuare sunt acele diferențe enorme între aceleași categorii profesionale. Aceste două uh, ordonanțele au produs actualul guvern și care în loc să rezolve inechitățile au adâncit și mai mult. Pacienții vor veni în continuare urgență vor fi asigurate, asigurăm acea treime. Sindicaliștii dau asigurări că pacienții nu vor avea de suferit din cauza protestului. Îl ascultăm pe Leonard Bărăscu, președintele Sanitas. Lucrurile se derulează așa cum ar trebui pentru pacienți, nu este absolut nicio problemă, sunt împărțite sarcinile pentru fiecare în parte, orice fel de urgență sau alte probleme care ar surveni pe parcurs se rezolvă de către echipa medicală și este un lucru important personal, ca președinte al Federației am controlat în câteva spitale și lucrurile se derulează așa cum ne dorim, fără nicio problemă din partea noastră către pacienți sau invers. Greva generală a angajaților din sănătate este susținută și de pacienți, ne-a declarat președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu. Suntem de acord cu ceea ce se întâmplă, suntem de acord pentru că avem nevoie de oameni bine plătiți, de oameni de resursa umană în cadrul spitalelor, în cadrul serviciilor medicale de care să beneficiem noi. Ori ați văzut și dumneavoastră ce efecte sunt atunci când o asistentă supraveghează un salon întreg de copii mici sau două salane de pacienți bolnavi cronici. Numai lucruri bune nu se întâmplă. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că astăzi a fost programată o nouă întâlnire cu sindicaliștii. Legea insolvenței persoanelor fizice intră astăzi în vigoare. Actul normativ a fost adoptat în primăvara anului trecut și ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie 2016. Însă guvernul a amânat prin ordonanță de urgență intrarea în vigoare până la finalul acestui an. Motivul invocat de executiv la data respectivă nu existau toate condițiile pentru a putea fi pus în practică. Parlamentarii nu au fost însă de acord cu această mânare și au votat ca legea să se aplice începând cu data de 31 octombrie 2016. Ce prevede proiectul de lege aflăm de la. Andrii. Iana Sârbu. Legea spune că românii care au rate la bănci trebuie să beneficieze de reglementări clare care să-i protejeze în situația în care ajung în imposibilitate de plată. Astfel, datoriile persoanelor fizice aflate în insolvență ar urma să fie rambursate în baza unui plan ori prin intermediul lichidării bunurilor debitorilor. Potrivit legii, executarea silită este o procedură aplicată numai în ultimă instanță, atunci când datornicul nu mai poate din diferite motive să-și respecte angajamentele de la momentul contractării creditului. Debitorul va fi considerat în imposibilitate de a-și achita datoriile la scadență dacă este incapabil să-și achite două sau mai multe datorii față de doi sau mai mulți creditori în decurs de peste 30 de zile de la data scadentă a acestora. În această situație va putea depune o cerere de insolvență și o propunere de plan pentru rambursarea datoriilor. România era printre puținele țări europene fără o legislație privind falimentul personal. Adversarii proiectului spuneau că sistemul judiciar nu ar face față numărului mare de dosare care ar ajunge în instanță în baza unei asemenea reglementări, iar Banca Națională s-a opus falimentului personal, invocând stabilitatea sistemului bancar și posibilitatea ca băncile să ceară mai multe garanții pentru credite ori să restricționeze accesul la finanțare. În Italia aproape 8000 de oameni și-au petrecut noaptea trecută în adăposturile oferite de stat, scrie presa italiană. Aceștia au cerut ajutor de la Protecția Civilă după cutremurul de ieri dimineață și cele de săptămâna trecută. Sinistrații au fost cazați în hoteluri sau alte adăposturi puse la dispoziție de autorități. Cifrele Protecției Civile italiene nu includ pe sinistrații care dorm în propriile corturi, mașini și rulote. La Roma, primarul a decis ca școlile să fie închise astăzi pentru a verifica eventualele pagube suferite ca urmare a seismului înregistrat ieri. Agenția de Protecție Vila a anunțat de asemenea că găzduiește încă aproximativ 1.100 de persoane rămase fără case după cutremurul din 24 august produs tot în centrul Italiei și care a ucis aproape 300 de oameni. Știrile se opresc o cam dat aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Gabi Tamaș a marcat primul gol în tricoul Stelei după ultima sa escapadă nocturnă. Fundașul a deschis scorul în meciul câștigat cu 2-0 în deplasare la CSM Poliaș cu un șut de la peste 25 de metri. Celălalt marcator a fost spre finalul partidei tânărul Denis Man, aflat de asemenea la prima reușită pentru Roșalbaștri. Ieșenii au jucat în 10 practic tot meciul după ce Boiciuc a fost eliminat încă din minutul 6 pentru un fault în urma căruia Ovidiu Popescu a ajuns la spital cu întorsă și va lipsi câteva săptămâni. Steaua rămâne pe primul loc în Liga 1 cu 3 puncte avans față de CSU Craiova. Ne-a tras atenția un ascultător, site-ul formula1.com anunță că Sebastian Vettel a fost penalizat pentru că a condus periculos, astfel că s-a modificat încă o dată clasamentul Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul de la Ferrari a căzut de pe 3 pe 5. Amintim, Lewis Hamilton a câștigat cursa urmată de co echipierul său de la Mercedes, liderul clasamentului general Nico Rosberg. Al treilea este în cele din urmă Daniel Ricciardo, după ce și Max Verstappen a fost penalizat cu 5 secunde și a pierdut o poziție. Și un anunț din seară de la ora 21 invitat al lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0 Este fost a mare atletă Gabriela Sabo Ex-ministru al sportului Actual candidat la președinția Comitetului Olimpic și Sportiv Român Luca Pastia și știrile din sport Mi-a plăcut asta Ne-a tras atenția un ascultator Vezi, domnule, la radio nu poți să spui nimic Da. o prostie te dusem... că te corectează lumea În timp ce la televiziune Mi se pare că e ușor altfel să spun Numai prostii și e foarte greu să discernă da. adevărul La radio și își respectă publicul întotdeauna. Sii, Luca, că te-am întrerupt. Da, am la 8, am dat știrea cu cursa de Formula 1 și clasamentul și ne-a anunțat acest ascultător al nostru printr-un mesaj că s-a modificat încă o dată da. ierarhia finală și, într-adevăr, el este un mare fan Formula 1 pentru că pe site e doar așa jos un cu o notă de subsol, știi? Uh -huh. Cu Sebastian Vettel penalizat. Documentați mai bine, domnul Pastia, data da. viitoare. Se face. Veniți da. așa cu informații false la noi. Avem la radio cu Andreesca Săracul, Andrei a fost la Cluj cu weekendul ăsta da. Victorul Cornel cu peste câteva minute un fragment din emisiunea de sâmbătă și Smiley Live din garajul Europa FM cu piesă nouă îndrăgostit deși n-am vrut live în această dimineață Europa FM Pe cu tine Europa FM Hey boy, I really Dig it down, dig it, dig it down, down, dig it, dig it down. Dig it. minute. Dragilor, mă adresez acum ascultătoarelor Europa FM. E șansa voastră să-l întrebați, întrebați pe smiley lucrurile Și să-l întrebați. Ce bună a fost asta. Așa că dacă vreți să-i puneți o întrebare, trimiteți prin WhatsApp o întrebare, două. Hai să ne limităm la două, că doamnele ar putea, ar putea să vorbească cu el o viață, știi? Să-l ia lângă ele și să-i să se adreseze non-stop. Două întrebări maxim la 0728 1222, prin WhatsApp. Iar noi coborăm în garajul Europa FM cu întrebările și le... La... I le transmitem lui Smiley. Ce te uite așa? Nu, asta, mă gândeam. Sunt curios ce întrebări o să vină de la domne și domnișoare pentru Smiley. Da, pentru întrebările de la domni sunt ignorate în această dimineață. Piesa se numește Îndrăgostit, deși n-am vrut, așa că lăsați-vă imaginația să zburde. 9 și 12 minute. La Cluj, Andreesca l-a avut invitat pe pictorul Cornel Cu Iată ce a ieșit. M-am născut în 1937 în județul să lași într-o comună Tusa, îi spune Și am făcut liceul de arte în Cluj Universitatea de arte Tot la Cluj Am rămas aici Și în prezent Și în prezent s-a sunat <laughs> <Îs> prezent <-o. laughs> Dar știți ce? Noi tot vorbim de pop art, art da. ce? Vă gândeați, adică știați de acest curent sau la ce vă gândeați în 70 când făceați niște tablouri despre care acum spunem că sunt... Da, știam, art. știam, mă rog, se, da, cât puteam să fim de informați, așa, cât se putea atunci. Știam că e un curent de pictură, mai ales din America venea și... Uh -huh. Părerea urma patru și în... Adică știați despre Warhol sau știați despre... da, da, da, da, da. da, da. Știu că pe vremea aceea vă inspirați din revista Popcorn? Da, da. Nu? Da, era cineva abonat la... Era o revistă franceză, sau franțuzească ce era? era. Așa? Foarte frumoasă. Și ce făceați? Adică păi nu am vă... de acolo câte o poză uh -huh. a unui cântăres sau care... Și pe urmă pictați peste sau cum făceați? Uh, nu, nu. Dar cum îi făceați? Păi, îmi făceam eu o năschiță uh -huh. și nu nimic cu poza. Uh -huh. Deci rețineam eu poza, dar nu... Și după aia o făceați în alt mod. Da, alt mod, sigur. Dar vă gândeați o să fie atât de, nu știu, la modă, să zic, niște picturi pe care le-ați făcut în 70? Nu m-am gândit. Nu. Asta a fost într-adevăr așa no. o... Sezat, o surpriză Surpriză extraordinară Adică ele păreau foarte moderne Eu, de exemplu, dacă n-aș fi știut că era pictura pe care o văzusem în 70, zi, Ziceam că e făcut acum Da, așa așa păreau, sigur Dar faptul că ele au fost ținute în ascunzătoare Sau, mă rog Păi trebuia să le scoateți mai devreme e, cine e? Ce ați făcut cu ele? Ele erau, două sunt aici la muzeu, unul la, una la Gala, o lucrare, mă rog, la Pompiduna, și una, am avut, o deci două am avut eu acasă, una mai, un portret de dimensiuni mai mici. Am, am vândut-o unui colecționar din Olanda. Ce-ați simțit când, când ați intrat acolo la Tate și ați văzut, v a văzut opere? Fuh, extraordinar, am fost așa de emoționat și așa de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 te mai te ciocoapte Europa e ferm música Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa.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 Mente Eu quiero cantar Este sufrimiento que te hace llorar. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Suntem în deșteptarea la Europa FM și am coburat într-un loc drag mie. Suntem în garajul Europa FM, ne puteți vedea live pe pagina de Facebook Europa FM. Așa cum vă spuneam, Formația Smiley, dimineața, Bun, salut, Bună dimineața, salut. Formația cea mai formație, da. Bună dimineața, bine v-am găsit, bună! Păi stai un pic, aș putea spune, orchestra Smiley în dimineața asta, pentru că nu vă dați seama, noi știam garajul gol. Ieri, alaltă ieri, garajul era gol, nu era nimic aici, am uit, e o scenă adevărată și foarte multă lume. Da, e o scenă adevărată cu uh, multă lume, da, evident. Uh, cu formația, formația care, pe care o știți deja de la alte cântări și uh, împreună cu Muse Quartet. Domne m-am simțit ca la Ateneu în copilărie. Deci am intrat și se acordau instrument. Noi, noi uh, am făcut o formulă foarte interesantă, uh, electroacustică, așa, uh, și ne-am ne -am refăcut, practic... Uh, cam toate piesele în formula asta. Adică o să cântați așa, cu, cu, cu, cu, cu instrumente, cu multe instrumente? Da, cu instrumente, și cu... așa se cheamă. Ei, nu, am vrut să spun coarde, dar mă gândesc că e prea dimineața. Nu, da, da. dar chiar așa se zice. Pă, da. chiar așa se zice, de asta zic, dar n-am să, să fi interpretat. Hai Vlad, hai că te-ai de, de fete, pentru frumos. Deci, ia să vedem, cine, cum te cheamă și la ce cânti. Bună dimineața, eu sunt Alina Horez, uh, cânt la vioară și fac parte din uh, Minunatul Quartet Music Quartet. Stai așa, Ce numărul 1, numărul 2. Da. Neața Nicoleta Petre, mă cheamă și sunt vioara a doua. Bună dimineața, numărul 3. Bună dimineața. Maria Colțatu, violă. Aha, și acum numărul 4. Mamă, ce instrument mare ai. Bine, Corina Ciuplea la violoncel. Violon, Vlad nu le ai ce... luat și numărul de telefon. Dar ce stai, uite, pe fetele din baking nu le-am prezentat uite niciodată. Voi cine sunteți? Nața, eu sunt Nicoleta Onea și fac baking mm. vocals. Ce număr de telefon ai? Uh, 07 Nu cred că dai. Nu. Deci, nu, nu mie, ți-l dau ție. Neața, tu cine ești? Neața, sunt Andreea și fac baking vocals. Andreea Varvari, zi, Zici mă, faci tot numele. Andreea cum? Și faci da. foarte bine ce faci, asta v-am să spun. Da, pe băieți nu mai prezentăm. încă... Da, cum ai învățat când... fete, zi numărul de telefon, 0, 7? Păi da normal. <laughs> Pentru concerte, păi nu, că zădea numărul de concerte. <laughs> fetele, fetele politicoase. Deci, practic, așa o să cântați de acum încolo. Cine vrea să vă vadă, Smiley Orchestra. Da, o să cântăm și așa, adică ne-am făcut și formula asta și ne dorim să mergem în formula asta, este... Mai puțin gărăgioasă și e un pic mai. nu știu așa are mai mult feeling. Știi, totul e. adică încercăm să ținem feeling-ul asta de acustic, de cozy. Călduț, așa, frumos Piese aveți sau vorbesc cu Monica să vă facă? Tot avem, tot avem, da. Dar un nume v-ați luat, că nu știu Habar n-am. Cum o să le spui? Cui? Fetelor, băieților, Fetelor lume. Păi noi suntem uh, sub umbrela la ha Haha Production, Smiley uh, și așa mai departe. Lasă a, că e simplu. Trupa ne oprim smiley, ai. împreună cu Muz Quartet. Uh, și atât, și e atât, suficient. Da. Auzi, aș vrea să revenim la piesa pentru care ați venit ne în dimineața. Stai în același loc, adică. da? Da, da, da, departe de lume. Lasă că vorbim noi și de asta, de ce v-ați mutat în, acolo. Îndrăgostit și n-aș vrea. Uh, e de și n-am vrut. Deși n-am vrut, iartă E o piesă E o piesă pe care am scris-o cu 2 doi ani <grijin> <grijin> Așa A stâmpită, da. da Poate cineva să facă badunț <grijin> <grijin> <grijin> E o piesă pe care am scris-o cu vreo 2 ani și abia Acum am reușit să o lansez M-am lăudat să știi În fața lui Vlaci și ascultătorilor că Te-am vizitat la un moment dat împreună cu Teddy Care ești el aici Pentru a pregăti ziua Smiley la Europa FM Și la un moment dat ai zis Băi, vino să te arăt o piesă, fii atent nu e, nu e toată, am vrut minus jumate, dar fii atent la piesa asta Și a rămas like wow! Când o lansezi? Asta a fost prima întrebare Când îi dai drumul? Și a, sosit, a venit momentul ei Da, eu am mai multe piese Acum lucrez la album Și sper să-l termin până la sfârșitul anului o să lansez la anul Dar până îl lansez uh, cu totul Cu copertă, cu tot, Cu CD, cu digital și așa mai departe Probabil că o să mai apară niște piese Noi uh -huh. uh, Ce să zic uh, Piesa asta și beneficiază de un clip Foarte interesant uh, Care mi-a plăcut foarte mult Trandafilm", trandafir. eu nu sunt Trandafir S-a ocupat de, așa ei zicem noi uh, Trandafir s-a ocupat de uh, De clipul ăsta Și mă bucur că ne-ai ieșit așa frumos și, și cam atât, ai să o ascultăm, că vreau după aia Mi-ai spus că ai, ai compus-o Acum vreo 2 ani și stare curios Cum îți aduce tu aminte De momentele astea importante Atunci când ai compus sau realizat câte o piesă anume. Bănuiesc că te marchează fiecare chestie, țin minte fiecare moment. Țin minte fiecare piesă, cum am scris-o, ce am simțit și de ce am scris-o. Hai că vorbim despre chestia asta după ce ascultăm piesa. Îndrăgostit, hai să-i zic doar îndrăgostit, ca să nu mai greșesc în dimineața asta. E cel mai bine așa. Rămânem la îndrăgostiți. Mai e live din garajul Europa FM în deșteptarea. Tot pe stradă, sau poate doar mi s-a părut Acum te văd în orice fata, în dragosti, deși n-am vrut Cred că te-am auzit la radio, nu știu, n-am prins de la început Acum te aud în orice cânte, în dragosti, deși n-am vrut Nu știu ce mi a făcut, când mi-a plăcut și m-a durut Că mi-a plăcut și m-a durut, mi -a fost și fric și cald o dată, pe dragoste de arată. <fie> Tu, tu să Tu, tu, tu, tu. mi făcut să fiu mai mult în de șine. Trebuie să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vin Nu știam cu o inimă de gheață Că a mea se topi Și acum mi-a mult prea tare. Mi s-a întâmplat și n-am știut De la o simplă întâlnire Îndrăgostire și deși n-am vrut Nu știu ce mi-ai făcut Când mi plăcut ce m-a durut É de nós não estiveu com tudo. Como a porco te mandou, meu cachorro chiccado de nada, ele era Wow, wow, wow, wow! De fide, și n-am vrut smiley și nu numai. Sunteți excepționali. Vă mulțumim frumos, ne, ne, ne antrenăm mult. Știi senzația, știi senzația aia vezi și zici, wow, ia-i -ia Da, o știu, senzația mi se întâmplă... Zilnic? Se nu, zilnic. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, din păcate n-a fost așa, dar senzația oricum... Mă bucur că am reușit să o transpun în piesa asta. Asta e dragostea la prima vedere, practic, pentru piesa. Exact. Uh, nu știu, la tine sau la, la mine? mine. A, la tine. Uh, de practic piesa asta a fost creată în felul următor. Uh, Marius, chitaristul meu, avea un avea ăsta de chitară tacat pam pam pam pam 4 5 ani. Și l-am auzit Îl repeta la la repetiții, îl cânta. cum făcea? Cum făcea? Cum făcea? Poți să faci un pic? Tacat pam pam. Stai că să. el era mai lung și mi-a plăcut foarte tare și mi-a zis: "Bă, minte? Asta să facem o piesă cu el." Și piesa am făcut-o abia după vreo 3-4 ani. De acum care au fost următorii Nu minte, Rifu de atunci care au fost următorii pași? Adică, cum ți-a venit? Cum, cum... Aduți aminte exact ce cei trăit în momentul ăla? Poate știi și ce-ai mâncat în dimineața aia ca să știm să mâncăm, și, mâncăm și noi la micul de eram pe canapea cu Marius și ai zis bă, vreau să mai țin minte riff-ul de care, hai să facem, că am o idee de piesă. Eram, pe, idee canapea, de piesă. eram pe canapea cu Marius. Asta da. am... Mani, Are multe canapele ma... la el la hahaha -ha -ha production Sunt foarte multe canapele și da. habar n-ai tu Câtă lume e acolo în fiecare zi, la orice oră. Cam cât de adânc vrei să mergem cu detaliile <grijos> Așa da, Eu pot să vă spun uh, uh, Și aveam ideea asta de uh, Să redau exact Starea asta, exact când te îndrăgostești Când trece pe lângă tine și Zici, Aa! și vrei să-i spui ceva Sau așa, eu de obicei n-am cura Să spun uh, ceva trece pe mine și, doamnă, știu dacă vă mai întâlnesc vreodată cu ea... Da, eu avut cu Marius. Cu Marius am avut de la prima. Uh, și, bună, a cântat riff fost și au venit, venit versurile foarte natural. Nu e așa greu. Trebuie doar să... Uh, dai stare Atunci zine cum a fost cu cai pe pereți, că pare interesant, aici a avut o logică totul, dar acolo cum a fost? dacă ai vers pe pereți, eram întotdeauna după amiază cu Alex, am fost la un restaurant indian, Vela. Am fumat cu Alex Velea, da? am fost la un restaurant indian și ne-am întors la studio și zic, bă, pa am să facem o piesă. De la mâncarea asta. Serios, după mâncarea asta indiană zic, hai că intră ceva... O piesă nu mâncă. După picante Așa Picant, picant mâncasem Și uh, Am luat chitara în mână și am Cântat acordurile de la caiversi pe Și el a început să cânte la, la La, la, la, la, la, la, la, Și am tras asta Și așa a rămas, n-am mai continuat Nu știu ce s-a mai întâmplat după aia uh, Și într-o seară am zis Bă, nu vrei să scriem la piesa aia cu la, la, la Și m a întrebat despre ce Nu știu, vezi despre ce-ți vine Și el a început să scrie versurile lui, eu am început să scriu versurile mele dar noi nu ne-am vorbit despre ce scrie și s-au legat adică am scris, am, ne-a venit să scriem despre același lucru S-au potrivit, domnul Că ai venit da. domnul, ar trebui să vă da, da, da. Da, da. Da, da. <laughs> de Că <laughs> exact Bă, atunci să vedem și cea mai tare piesă cum a apărut Cea mai tare piesă este prima piesă de pe album de pe primul album al meu pe care l-am produs cu Moga uh, și, Nimeni al... nu e perfect <laughs> Și albumul uh, Nu că e foarte tare albumul uh, chiar Nu ca Moga, dar e foarte tare Așa, album. foarte bun albumul <laughs> Și piesa asta e, începe, așa începe albumul și al, albumul începe așa, ce Justin mă crezi că eu nu pot <laughs> Exact. Și așa începe piesa asta, dar noi am făcut o altă variantă care nu are legătură cu prima variantă de nicio culoare Bun, deci avea, ultima variantă a piesei. O ascultăm în dimineața asta, da? Exact. Cea mai tare piesă. Exact. Smiley e în deșteptarea, live din garajul Europa FM. Suntem live pe Facebook, ne vedeți acolo. Hei, hei. Ești incredibilă Cum te joci cu mintea mea Irezistibilă m juca și eu cu a ta Ești disponibilă Sper să fie nimănui Hai, mai aproape să. Să scurodata poftankui Ești cea mai tare Ești cea mai tare piesă Ești cea mai tare Ești cea tare Așa, să mă demenești ușor Tu ești în spita mea Să de-a timp mă simt dator N-am niciun dubiu Că-n adâncul tău mă vrei Și-aș plânge un fluviu Ca s-o arcă din bărlec Ești cea mai tare. Yeah. Ești cea mai tare piesă. Uh -uh. Ești cea mai tare. Cea mai tare piesă. Uh -uh. Ești cea mai tare. Yeah. Ești cea mai tare piesă. Mă, frumos. Wow, ce tare. Frate, ce stil. Deci foarte tare. Vino și tu pe scenă, Bă, Vlad. Mai Vlad, vin să te vadă și pe tine lumea. Vlad nu e obișnuit da, da. cu televizorul de asta, și da. dacă suntem live pe foarte Facebook, de... nu i place cu imaginea. Ăsta e un stil mai nou? Eu nu știu. Nu, nu, nu asta e un stil mai nu, vechi, plusul. Ah. te-ai dus într-o direcție Nu, nu, nu. noi întotdeauna am avut feeling-ul În concerte avem tot timpul un moment de genul ăsta. Pe fiecare album am piese cu influențe de blues, de rock și așa mai departe. Uh, numai că acest. încet, încet așa le dezvăluim. Uh -huh. Ne dezvăluim laturile. Care mai... e cea mai tare piesă? Care cea mai tare piesă? <laughs> păi mai am cântat cea mai tare piesă. Acum cea mai tare din ce punct de vedere? Păi nu știu, poate ești atașat de una mai mult sau mai puțin Sunt comis, că ți s-a pus întrebarea asta de fiecare dată Când ai dat un interviu, dar uh, E un joc foarte interesant Pe care îl poate face un artist cu copiii lui știi? E ca și cum te-aș întreba care e copilul tău preferat no. Sunt uh, foarte multe piese pe care uh, Mulți oameni nu le-au auzit Și de care eu sunt foarte atașat um, Pot să vă dau niște exemple de piese pe care nu le știți Și care mie îmi plac foarte tare Poate um, pot albumele și sau se uite pe internet și a, da, tocmai am trei albume cu Smiley și încă vreo 5-6 cu Simplu până acum. Um, spre exemplu de la Simplu avem o variantă foarte mișto holograf cu Simplu, banii vorbesc merită, căutată, e foarte tare. Avem o piesă cu Dante... Știai de atunci? Sim, cu simplu, da. Holograf avem... cu simplu, banii vorbesc. Stai da. Aici, cu Dante Odorisc avem una foarte mișto. American Dream se numește. Mm -hmm. E o miștocare cărele totală. Așa, de la Smiley îmi place foarte mult pe unde îți umble inima. Îmi place foarte tare plou. Îmi place foarte tare You and Me pe care o să vă cântăm acum. Îmi place, uh, îmi place Mr. Trouble de pe albumul Plec pe Marte. Uh -huh. uh, și îți place rău. să te joci, uite... Tu ți-ai adus aminte în dimineața asta de momentele când ai compus câte o piesă și ce făceai în fiecare moment. Eu, ascultându-te ascultându acum și văzând cât de mult te place pe scenă, mi-am adus aminte de prima ta participare la Live pe plajă, era a doua ediție. Ai cântat în deschidere, s-a adunat deja foarte, foarte, foarte multă lume și l-am rugat pe smiley zic că am o singură rugăminte, faci ce vrei pe scenă. 30 de minute. mi minte? Da. Știi câte au fost? 30 de minute. 55. A, nu? <laughs> la prima <laughs> parte. <laughs> pentru că s-a întors la un moment dat trupă, trupă Nu știu dacă mai țineți, probabil că face asta de multe ori că se simte foarte bine și zice, băi, ești de bun! Uite ce e aici! Da, da, da. Și a continuat, s-a uitat la mine și s-a întors și a continuat. Adică okay. am, am cerut aprobare. Am zis, Bă, mai pot, mai pot. Și tu, n-ai mai ca să mai spui că eu am zis, lasă-mă că mă Z-a făcut da, din cap bulgărește, așa, <laughs> exact. <laughs> Aici vreau să ajung pe scenă și la cel mai important moment de pe scenă. Adică, nu știu, momentul care te-am marcat, poate, cumva, sau habar n-am, un moment important pe scenă. Uh, Poți să vă spun un moment care m-a marcat de curând, foarte curând, acum o săptămână. Aveam, uh, cântam în formulă asta la Iași, și noi acum uh, cântăm și foarte multe piese în, în, uh, în uh, formula asta de concert, cântăm multe piese care nu sunt cunoscute. Și uh, la Iași am, am avut o reacție senzațională de la, încă de la prima piesă. Uh, și când am ajuns la Îndrăgostit, pe, în, pe care am lansat trei săptămâni, uh, în momentul în care a început chitara, toată sala a aplaudat și au intrat în, în ritm și început să cânte cu noi. La un moment dat... Uh, M-am emoționat atât de tare încât a început să-mi lăcâmeze ochii, a început să-mi lăcâmeze ochii, așa, și n-am mai putut să mai cânt. Deci pur, a, nu mai puteți să mai cânt. Și a, a cântat să... la... Da, au cântat cu noi, îți normal, că... Hai să ascultăm You and Me. Vlad a descoperit altfel în dimineața asta, ascultăm cea mai tare piesă. Foarte mișto Hai să piesă. continuăm. Am și -a. foarte mult. Sper să prindă, chiar sper foarte mult. Sper să prindă. Uh, sper să prindă. Ea, uh, ea nu există pe internet în varianta asta. Mm. Am mai cântat-o tot așa live, doar dacă există live. Ea nu există înregistrată nicăieri, doar... Să existe acum. Acum sperăm să existe, da. Dar să știi că piesele tale capătă cu totul altă complexitate și profunzime cu quartetul de coarde de aici. Da, da, da. -ă, pentru că atunci când le producem și le, le terminăm, încercăm să le păstrăm în forma lor cea mai digerabilă și uh -huh. cea mai simplă, ca oamenii să le înțeleagă mai ușor. Da. Nu Dacă... sunt sofisticate și sună foarte bine Să potrivesc foarte bine Mă bucur mult că vă plac Cu cele două viori, viola și violoncelul Hai să, să vedem UNMI într-o variantă Live în garajul Europa FM În deșteptarea la Europa FM You're nothing but a memory you're just a simple melody i wonder if you remember me and how we used to be we were so young we were so free i never trusted you you never trusted me Now i can see Like My friends, when we went out, you didn't like to hold hands I didn't like your temper With you was always now or never I never liked to go shopping with you I never liked you had nothing to do You never liked to keep you waiting for me That's how we used to be You and me You and me baby, whatever meant to be I think I really, really loved you. Again, I never liked you I think we loved each other too soon That's what led us to our doom. ne-am să iasă așa în dimineața asta, dar recunosc, deși suntem la noi acasă în garajul Europa FM, ne-ai prin surprindere. Uh, păi, da, pentru că am venit noaptea, <laughs> ca niște... <laughs> Halloween. Da, am venit noaptea, frumos ne-am montat, băieții mei de la tehnic au muncit azi noapte să monteze toată treaba asta uh, și ne-am descurcat cu spațiul pe care îl avem. Mi s-a făcut ori de garajul Europa FM După colectiv, a trecut un an de atunci Garajul nu mai este Valabil pentru a Ține concerte cu public, dar O să facem, în momentul ăsta, în dimineața asta Am mai făcut poftă de garajul Europa FM Și de atmosfera de atunci, trebuie să găsim o soluție Trebuie să găsim o soluție, dacă vreți Mai vorbim, mai povestim, mai discutăm Și găsim o soluție, da G găsim, Știu ce soluție, soluția e live All live, da. da De curând am deschis O locație, Moroc mă și cu o, o din cu o platformă online care se numește All Live, unde ne-am propus să chemăm uh, doar trupe care cântă live, doar trupe care cântă repertoriul original, uh, adică piesele lor originale, nu coveruri. Nu coveruri. Bine, au loc un cover doar așa într-un program de o, o... Dacă zi Smiley. <laughs> nu, nu. Uh, și uh, am chemat deja foarte multe trupe uh, foarte interesante care n-au uh, care nu au posibilitatea să se promoveze uh, la radio sau la televizor, dar care cântă o muzică foarte, foarte mișto și încercăm să uh, îi promovăm pe alte medii. Dacă vreți să vă promoveze Smiley, căutați-l, uh, îl găsiți, Haha -ha -ha production și dați de el ha. de all life și așa mai departe. Uh, îți mulțumim pentru că ai venit în dimineața asta cu noi. Când ai lansat piesa în dimineața aia, noi am difuzat-o la radio de trei ori. Așa ne-a ne plăcut așa, nou. Așa în matinal. Ne-a plăcut mult și am zis să-i s dăm de trei ori. Pe pauzele de publicitate am difuzat-o. ne am gândit să te întrebăm dimineața asta dacă nu vrei să o cântăm de două ori și să încheiem cu ea. Putem să o cântăm, cu mare plăcere. Hai să terminăm. Deci eu știu piesa, gândiți-vă că o ascult de 2 ani deja și încă îmi face plăcere să o cânt și să o aud. Mi se pare că e o piesă pe care pus să o asculti și pentru că îți dă o stare foarte frumoasă. La nesfârșit. Cu dor de Garajul Europa FM, cu Smiley, mulțumim Smiley în dimineața asta, îndrăgostit, frumoasă piesă. Să mai faci, te rog, eu frumos. Facem. Mai vin o grămadă de piese noi, foarte mișto. Smiley e live în așteptarea din Garajul Europa FM. Să pe stradă, sau poate doar mi s-a părut Acum te aud în orice fata, în drăgosti deși n-am vrut Cât că te-am auzit la radio, nu știu n-am prins de la început Acum te aud în orice cânte, în drăgosti deși n-am vrut Nu știu ce mi-ai făcut, când mi-a plăcut și m-a durut Nu stii ce mi-a făcut că mi-a plăcut ce m-a durut Mi-a fost și frică și că a dotată care fostste nevărata M-a făcut ce atun dau să mă dorește so tu. tu, tu să fiu mai mult gusti deși n-am luat N-am luat am luat a trebuit să te aștept pe viață Tu nu m-ai că vin Nu știam cu o inimă de gheață Că mea se va topi Și-acum mi-a mult prea tare.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 trip to the rest of the top Exațională. Mulțumim, Smiley! Smiley a fost în deșteptarea live din garajul Europa FM. Ne auzim mâine dimineață. Nu mai bine! Europa FM. România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Locuiesc în București, mai precis în Ferentari. Vorbim aici de dezvoltare, în zonele defavorizate, Iași, Vaslui. Da, Haideți să ne uităm și puțin la București. Haideți să ne uităm puțin la Ferentari. Nimeni nu muncește. Oamenii aceia de la primărie nu merg pe teren să vadă, domne dar cuidăm noi ajutoare sociale. România În Direct. Cu Moise Gural. În fiecare zi, de luni până joi, la unul sfert, la Europa FM.